No Jussi, kolmas talkoopäivä, mitkä on fiilingit? Todella hyvät, saatiin mökki pystyä ja katon teko alkaa. Aika loppuu vaan keski. Keli on suosinut. No juu, keli on hyvä ja, ja tuota... Hirte tuli valmiiksi kello 22 suunnilleen. Olempina iltona oli pitkä päivä Meidän mennä päivänä usko loppuun, mutta... Porukka, hyvä henki, niin siinä se lähti Paino niin pirusti, mutta... Pilven Raunasta, hyvää ripusta. Joo jereitä on tavaraa. No niin, eiköhän jatketa.